Каквото чух, 25-та лекция от учителя Неделни беседи, 7-том, 9 декември 1923 г. чете Натка Иванова. Всичко каквото чух от отца си явих ви го Евангелия на Йоан, глава 15. -та. Петнайсти стих Ще взема думите Христови — «Всичко, каквото чух от отца си, явих ви го» Вие ще намерите допълнението на това — «Всичко, каквото чух» Често употребявате думите — «На вас всичко казах» Може ли всичко да се каже? Може. Всичко може да се каже на онзи, който всичко разбира. Нима онова житно зърно, което посаждате в земята, не съдържа всичко в себе си. Съдържа. Всички соли са внесени в това семе. Нима първият лъч, който иде от слънцето. Не носи всичко в себе си. Носи. Всеки ден... Вие се събуждате и казвате, господи, ти си ме забравил, аз нямам приятели, няма кой да ме обича. Всички са ме изоставили. Мислите ли, че онзи първи лъч, който е проникнал сутринта при изгрева на вашето слънце, не достига до вашето око и не носи всичко в себе си? Носи. Той е първият поздрав, казва — аз съм светлина, и който ходи в виделина, няма да се спъва. Виделината е един резултат, едно изявление на божествената любов, а любовта е едно изявление на Бога и само чрез любовта ние можем да го познаем. Всички други философски разисквания и твърдения са само залагалки. Ако това беше една велика истина, ако всички у трактати, у велики томове съдържаха истината, ние трябваше да бъдем добри хора. Ако някой мой приятел ме заведе в една сладкарница където се продават пасти, аз наричам тия слатарници, приятните стаички, и ме покани да си хапна, какво ще произведат те в моя стомах. Тия пастички са направени от белтъка на яйцата, само крем са, но като ги изедеш и се върнеш у дома си, нещо те стяга в корема — днес тъй, утрита тъй. И най-после виждаш, че нещо ти липсва, и краката ти започват да се спъват. Този приятел ти даде една сладка, онзи приятел ти даде друга сладка, но те не са нещо съдържателно. Друг приятел те покани на едно винце. Днес пиеш, утре пиеш, но краката ти се препъват. Казваш. Не знам какво става, измени се моят живот. Казвам, тия пасти, които не съдържат нищо в себе си, измениха твоя живот. После, какви са онези бомбончета, с които залъгвате малките деца? Дойде, малкото дете, ти му дадеш едно червеничко бомбонче или едно от шареничките, но след това бомбонче то става по-лошо. Утре му дадеш зеленичко, то стане по-користолюбиво. Казвате, какво става с моето дете, че не може да му се угоди? Добре, ако вие храните вашите деца с бомбончета, червенички, зеленички и подобни, те ще ви бъдат учители и възпитатели. Един пророк още на времето си се оплатваше — моят народ, деца го управляват, и всички съвременни хора — деца ги управляват. Аз взимам думата «деца» в много широк смисъл. Вие имате едно желание, минавате покрай една витрина, виждате една рокля с нещо шареничко там и си казвате. Да си я купя, да, но като я обличете, ще се измени вашият живот. Да допуснем, че някоя ваша сестра е женена и довиждането на тази рокля тя живее отличен живот със своя мъж. Този човек едва изкарва прехраната си, няма излишни средства, често нямат и какво да ядат. Но като види тази рокля, жената казва ‒ чакай, ще го накарам да ми я купи. За да успее, тя ще наготви малко по-добре, ще се повърти около мъжа си насам-натам, ще го погали малко, но в това триене, в това умилкване има скрито нещо, користолюбиво. най после му казва ‒ знаеш ли, днес видях нещо. Какво? А, много хубаво! На витрината видях една синичка рокля. На мъжа сърцето трепне, но няма какво. Обича я, ще я купи. Той е чиновник. Какво ще направи? Тази рокля струва скъпо. Ще се постави на друго изкушение. Касиере може да бръкне в каста. Казва си, е, от тук ще взема, после ще ги върна от заплатата си. Вземе две-три хиляди лева, после отиде на един театър като снощния, където Марто свирише с цигулката си. Но за нещастие дойде един ревизор, ревизира касата, вижда три хиляди лева, липсват, уволняват го. Отива тяхното щастие. Питам, това желание не е ли детето родено вътре в тях? Имайте предвид, децата могат да бъдат родени с любов и без любов. Евреите казват, ние не сме родени в блуд. А Христовото учение гласи, всяко дете, което не е родено от любов... Е незаконно родено, без изключение. Всяко желание, всяка мисъл, всяко действие, което не е извършено от онази божествена любов, няма санкция в божествения живот. Така сиди законът. Ние с хиляди години може да четем Словото Божие, с хиляди години може да разискваме върху нещата. Но любовта е извън времето и пространството. И моралният живот не е вътре във физическия, той е извън него. В физическия свят няма никакъв морал. Морал може да съществува само между разумните същества, той е само отношение на нещата. Това е морал в широк... Смисъл. И животът има двояко значение вътре в себе си — той се намира и в материята, и извън материята. Живота в материята наричаме материален, а живота извън материята — духовен. Следователно, ако сте в материята, не можете да имате морал. Мислите ли, че ако някой ми струши ръката? А вие дойдете при мен, ще мога да разговарям приятелски с вас. Не, постоянно ще мисля за ръката си. Мислите ли, че ще можете да ми говорите за любов, за разни благодеяния, за това, онова и аз ще мога да ви слушам? Не, не, цялото ми внимание ще бъде заето от ръката и ще ви кажа, после... Като оздравея, тогава ще обичам, тогава ще правя милостиня. Казвам, ръката на съвременния свят е щупена, днес уповават само на парите, те са дясната ръка. Щом се щупи тази ръка, нямат упование, нямат разположение и когато срещнеш днес, ще ти каже — без пари. Може ли да се живее? Чудни са тези хора, като мислят, че без пари не може да се живее. Това не е философия. Светът може така да разисква, но у нези, които отиват към божествения свят, трябва да имат по-правилни отношения, по-правилни разбирания, какво нещо са парите. Парите представляват ценността на онзи свещен труд на всички заминали същества, които са пожертвали своя живот. Нали всички тези здания, построени днес, всички тези гради, всички тези железа, живи хора са ги изваждали от земята. Хиляди дървета са пожертвали живота си. Знаете ли? Колко растения са пожертвали живота си заради вас, и всички тези хора, за които растенията са пожертвали своето благо, казват — това е наша собственост. Не, щом се спрем пред едно здание, трябва да приживеем всички жертви, които са дадени, това е един храм на жертвоприношение. Хиляди същества са станали жертва. Вие се спирате пред една фурна, поглеждате към онзи хляб, поусмихвате се, но вашето сърце не е тупа и вие не можете да изпитате някакво особено чувство. А, казвате, природата, Господ е създал този хляб за нас. В природата тези само ги няма. Слънце има, но самони няма. Трябва ли да се засмееш? Сега ние седим и сме недоволни. Всички, които ме слушате, сте от недоволните. По лицето ви това поне чета. Всеки има по един червей вътре в себе си, всеки е недоволен. Защо? Някой има една малка къща от две стаи и кухня. Казва. Не, не ми е достатъчна. Някой има хубави чепичета, от хубава кожа. Цветът им не бил хубав. Искате повече шапки, повече рокли? Нямам нищо против роклите и шапките. Ако тези рокли могат да внесат в вас любов... Аз съм готов всяка седмица да вишият, но ако всяка рокля внася размирици във вашия дом, то една рокля е достатъчна. В това отношение, при птиците поне, не правя сравнение с тях, понеже и техните перца се сменят. Модата е установена. Една рокля на гърба си имат, нямат две. Гардероб нямат. Една рокля имат само, но я изменят. А ние обръщаме голямо внимание на своя гардероб. Понякога виждам, че често обръщате внимание на моя гардероб. Е, питам сега, тези дрехи направили ли са днешния свят по-добър? Казвам, не, те го направиха по-лош. Лошото в света е, че нашите чувства се изхъбиха от нашите дрехи. Това рязане на платовете, тези кройки, тези геометрични клинове вътре не носят нещо хубаво за човечеството. Според мен, у нези сестри, които нямат работа, нека въведат ви една мода — да се изплетат скука една рокля от бяла вълна но изплетена отгоре до долу, без никакъв шеф. Всичките ръкави, всичко да е изплетено свободно, без никакъв шеф. Изплитането ще ви отнеме два 3 месеца, но ще имате една идеална, отлична рокля, и като я облечете, няма да имате такива клинове, във всичко ще има единство. Сега нашите дрехи, тези съвременни европейски дрехи, са много смешни. Казват Идеални са. а, идеални! Аз понякога гледам, как са сложени краката ни в тези бури, сякаш в тръби облечени. На карикатура прилича човек. После Отзад на редингота, един разрез, а на роклите висят панделки насам-натам, ветреят се, че това са скъсани дрехи. Това състояние, според мен, показва морала на тези хора и в умствено, и в сърдечно отношение. В морално отношение всичко е разпокъсано и сега ние. Трябва да се помръднем напред. Всичко, каквото чух от отца си, казва Христос, явих ви го. Някои говорят за истината. Не, ние трябва да разберем нашите отношения, смисъла на живота. Кое е качеството на човека? Какъв трябва да бъде човек? Първото нещо... За съзнателния човек е, той трябва да бъде благодарен. За какво? За всичко, което му е дал Бог. А за да дойде тази благодарност, непременно любовта трябва да бъде едно от качествата. Аз говоря за любовта в ограничен смисъл, като качество на човешкото сърце на човешкия ум, на човешката воля. Всичко, каквото чух от отца си, явих ви го. Сега да допуснем следното разяснение. Някой път ме запитват, какво има на онзи свят. Онзи свят, ние го изследваме, имаме една представа. Ако живеете, 50 60 години на земята, и ако хиляди естественици, геолози, географи ходят, обикалят, изучават лицето ѝ, и още не се я изучили, то как ще изучат онзи свят? С хиляди години изучават земята, а някои християни мислят, че като надзърнат в онзи свят. И всичко ще знаят. На вас ви трябват най-малко хиляда години, за да прочтете предговора на духовния свят. Трябват ви хиляда години интензивна работа, без да спите, така както човек спи тук на земята, губи съзнанието си. В духовния свят почивка има, но спане няма. Следователно, между този и духовния свят има една разлика. Тъй облечени в материята, за духовния свят можете да имате само смътна представа. Не мислете, че това е упрек, даже много напреднали индивиди имат смътна представа за духовния, за божествения свят. Аз ви казвам, божественият цвят е една красота, която не може да се опише със съвременния език и не може да се предаде на нашето съзнание, понеже у нас няма тези органи, тези сетива за възприемане на тази красота. Човек трябва само да види, за да си го представи. Разгледайте сега живота на едно дърво. То има двояк живот, един горе в клоните и друг долу в корените. Корените питат клоните, какво правите горе? Те казват, у нас има голямо клатушкане, а корените казват, у нас няма никакво клатушкане. Защо? Клоните се огъват на една или друга страна, но корените слабо, чрез отражение чувстват, че горе става клатушкане. Понеже долните части на дървото не знаят метод да регулират своето кръвообращение, невидимият цвят, природата им идва на помощ. Чрез това клатушкане се прави едно упражнение за да се регулира и изкачи нагоре нужният на растението сок. Горните части на растението не знаят какво правят долните, т.е. в невидимия свят има същества, които не знаят какво правят долу. Когато дойде под вода и усъкати корените, клоните питат, какво става долу? Много е тежко, страдаме, горните нищо не знаят, те са тихи и спокойни. Как ще се разбират? Следователно, съществата, които живеят в горния свят, често слизат на земята, за да не ни изучават чрез опит, а не чрез съзерцания. Даже... И най-великите същества чувстват необходимостта, поне един път да слязат при дадените условия, за да добият истинското знание. За да добием истинското знание в този свят, който виждаме, трябва да слезем долу в същността на Бога. В това, което не виждаме, е Бог а не във външното, външното е сянка на нещата. Не се лъжете по промените, които стават с материята. Има една съществена част от нея, която не се променя и не се разваля. Това е важното сега. Каквото чух от отца си, явих ви го. Кога можем да кажем някому? Каквото чуем, когато го обичаме. Само този, който те обича, може да ти каже това, което е чул. Не ти ли го казва, не те обича. Сега, като казвам не обича, не ме разбирайте в крив смисъл. Под обич подразбирам всички да бъдем на еднакъв уровен, еднакво да схващаме нещата. Някои казват, като ни обичаш, кажи ни, но не трябва само да ви обичам. Под думата обич разбирам в дадения момент Бог еднакво да действа и във вас, и в мен. Схващанията ни за Бога трябва да бъдат еднакви и за мен, и за вас. Да кажем, аз съм един цар и разбирам гласа на Бога. Вървя с една каляска по пътя и срещна една бедна жена. Мога да дам заповед — вземете тази жена, отстранете я от пътя ми. Но това не е любов, това не е разбиране на гласа на Бога. Ако вземат жената и я отстранят, това не е за моя похвала, това е едно престъпление. Аз трябва да сляза от своята каляска, да взема жената на ръце, да я заведа в дома си и да й прислужа. Това е любовта. Сега друг е въпросът, ако питате, а това може ли да се направи или не може? Може или не може, това са философски разбирания, и ние, съвременните християни, Имаме една погрешка — постоянно отлагаме. Дойде една благородна мисъл — казваме, утре. Дойде една светла мисъл — казваме, аз съм при разбиране, утре. Не, това са човешки схващания. Какво е твоето разбиране? Едно разбиране има в света — Божественото. И когато ние, всички същества в света, схваним божественото разбиране, ще внесем един нов импулс. Сега някои задават въпроса ‒ може ли? ‒ може ‒ каквото чух, казва Христос, от Отца си, явих ви го. а зная, че през вековете, през които сте живели, много неща са ви казани, но не сте ги казали. Не всякога вие сте се подчинявали на онзи божествен импулс на онова велико божествено чувство, което ви казва — «Направи това». Отхвърляте го с думите. Не мога сега. Аз не говоря за това, което приятелите ви са казали. Дойде някой приятел. Кажи ви, направи ми тази услуга, това са човешки работи, аз говоря за великите божествени импулси. В божественото няма изключение, там всичко е съвършено. Казвате, Бог е всесилен. Мислите ли, че ако Бог носеше нашия ум и мислеше като нас? Не би унищожил сега света. Взели ли сте някой път предвид всички неправди, които съществуват в света? Мислите ли, че Бог не ги вижда? Всичко това Той вижда, всички тези страдания, въздишки Той чува. В целия свят, в цялата природа, има едно велико страдание. Каквото не можете да си представите — страдания, страдания има тук, на земята, и благодарете, че е така. Всичко това Бог вижда и тихо, и спокойно поглежда. Не само, че поглежда, но всеки ден си намира работа — този привързва, онзи зи привързва, този повдига, онзи повдига. Някой ослепял. Какво има? Еди, кой си ми извади окото? Бог му направи окото и казва, да се пазиш. Намери друг някой с чупена ръка, поправя му ръката. Намери някой с чупено сърце, поправя му сърцето. С хиляди години Господ върши тези работи, а сега му приписват че сиди на един грамаден стол и оттам командва с пръста си. Не е така. Понякога гледам как братя и сестри четат някоя философска книга, в която се излагат схващанията за Бога. А зная, много философии имат особени, красиви схващания за Бога, те искат да му придадат Външно величие Казват, Христос бил син Божи, това бил, онова бил. Но дойде Христос и казва, — Я направи това нещо за мен. Не мога, нямам условия. Син Божий бил Христос, а не могат да направят най-малкото нещо за него. Някой казва, — Господи, много ти обичам. Но като дойде да направи нещо за него, няма го. Често някои дойдат, казват ми аз върша волята Божия. Човек, който гласно казва, че върши волята Божия, той, в моите очи я върши само 25 процента. Срещам един работник, беден човек, гледам го. Вдига една бедна жена, паднала на улицата, кръка си навехнала. Казвам му, отлична е тази твоя постъпка. Не, не, колко други добри постъпки съм пропуснал, но тук тъй дойде. Не съм от тези отличните. Ти си ме видял от най-добрата страна на живота ми, но не мисли, че съм добър човек. Съзнавам, че има хиляди други неща, които не съм извършил. Дойде някой, казва. — Учителю благи, ти си много добър. — Добре, само за едно дело съм добър, а за другите? За това казвам. Ние трябва да сме добри, извън времето и пространството. Единственото нещо... Което се изисква от нас е следното — това, което Бог върши, да вършим и ние. Сега аз няма да ви препоръчвам морал, няма да ви казвам да раздадете имането си. Животът не седи в раздаването на къщите, на имането, животът не седи и в храненето на хората, ти можеш да нахраниш един човек и пак да имаш някаква задна цел по отношение на Него. Няма да ви разяснявам, в какво седи истинският живот, а знае, в какво седи Той. Нека направим едно сравнение между тия, които обичат Бога и вършат Неговата воля, и тия, които не обичат Бога и не вършат волята Му. Какво е направил Бог за тия? Които го обичат, направил ли ги е богати в този свят? Не. Дал ли им е много знания? Не. Първото нещо е, като станеш духовен човек, Господ ще те направи слаб. Знанието, богатството, което имаш, ще започнеш постепенно да изгубваш. Някой казва ‒ аз изгубих знанието си. А в какво сиди твоето знание? Ако направиш една пушка или един автомобил и ако с тях вместо да улесняваш хората, ти ги премазваш или убиваш, колко струва твоето изобретение? В Америка с тези железници в продължение само на 5 години са избити около 150 000 души. Питам сега, у нези, които в тия пет години са пренесени с железниците, могат ли да платят живота на тези 150 хиляди души? Ако този дълг се наложи на съвременния свят, ще може ли той да го изплаща? Да кажем, че железниците убиват за 10 години един човек. Това разбирам, но за. Пет години да се избият 150 хиляди души, каква култура е тази? Култура на железниците. И в една Америка е това. Сега ние желаем железници, автомобили, къщи. Знаете ли колко хора са затиснати под тия къщи? Не бива да отивате в другата крайност, да мислите. Че и без къщи може, но да имате правилни схващания. Нямаме нужда от тези грамадни здания. Грамадните здания, които сега творим, са израз на един грамаден морал с велики идеи. Не е достатъчно само да строим велики здания, къщи, автомобили, железници, но тези велики идеи. Трябваше да подобрят нашето положение. тъкато устроим света, тогава да поставим железници, автомобили и всеки да се ползва. Това е култура. А сега всички казват, ние сме културни. В Америка пътуваме с тренове, които стигат до 150 км в час. Сега навсякъде. Има едно надпреварване, и повтаряме, какво е казал Христос. Да, но всеки народ иска своето благо. Не е този пътят, по който трябва да вървим. Сега ще ви приведа един пример от древността. Той е станал в Египет, велик художник, наречен Самсун. Ели отишъл при един от най-знаменитите фараони и му казал, че иска да изобрази на картина страданията на съвременното човечество и да покаже на тогавашния египетски фараон начин, чрез който може да поправи своята държава. Той нарисувал една велика картина, в която представил затворник, прикован на земята. Ръцете и краката на когото били вързани с огромни железни вериги. На другата страна той нарисувал друг затворник, набит перпендикулярно на корема си на един кол. Направил изложба, събрали се всички европейски маги и учени, за да видят картината и започнали да дават своите критически бележки. Едни казвали, че колът не бил добре направен, други, че страдащият не бил добре набоден на кола, трети, че веригите не били хубаво направени, много тънки били. Като направили всички тия бележки, обърнали се да критикуват художника, че не могъл да предаде хубаво страданията на затворника. Тия критики дошли до фараона, който казал, че не е дошло още време да се освободи човечеството от страданията и отложил своите реформи. След това дошъл един велик музикант, Бедан Бели, отличен изпълнител на флейта, да види картината на Самсун Ели и му дошла една идея, казал си. Страданията на човечеството могат да се примахнат само чрез музиката. За тази цел започнал да изучава най-тънките вибрации на музиката, чрез които да затрогне издълбоко човешката душа. Когато се научил да свири хубаво, започнал да прилага своето изкуство. Срещнал две животни, които се давили и започнал да им свири. Забелязал, че като чули музиката, престанали да се давят, спрели да се бият, казал си. Работи изкуството. Видял един вълк, който ядял овца, и започнал да свири. Вълкът, като чул музиката, пуснал овцата да си отиде в стадото. Отишъл при паразитно растение, което се било увило около друго, започнал да свири, и то полека, лека се отвило. Най-после Бедан Бели отишъл в Египет и по пътя от неговата музика се отваряли затвори, падали окови и затворниците излизали. Отишъл при фараона и му казал, където мина, затворите се отварят и затворниците излизат. Как? Със свирене! Нека се вървят, да работят и да не грешат повече. Но онези, които се освободили от затворите, отново започнали да грешат и да злоупотребяват със своят живот. Владетелят на египтяните казал, не е дошъл онзи, който да научи хората, как трябва да живеят, разумното слово не е дошло. Не само изкуство е необходимо, не е само музика, но и разумното слово, тези велики сили трябва да се съединят. Аз уподобявам музиката и художеството на едно здраво тяло. Човек не трябва да има хилаво тяло. Музиката аз уподобявам на едно отлично сърце в човешкия организъм. Още един етап има сега в развитието на човешката душа. Ние очакваме Възкресението, т.е. идването на Великия Божи дух, Той да донесе великото в света, да съедини художеството с музиката, т.е. да съедини сърцето с ума и да ни покаже. Как трябва да се живее? Сега ще ви приведа друг пример от съвременния наш живот, да ви покажа, че схващанията на хората за живота са криви. Примерът се отнася за един виден лекар, англичанинът Белмон Морис, отличен човек по ум, по душа, по характер. Оженил се той за една красива англичанка, ако можем да кажем, че англичанките са красиви, но жена му никога не го разбирала. Тя имала за него такова мнение, каквото жената на Гьоте за самия Гьоте. Мислила, че той е безсърдечен, егоист, който мисли само за себе си и всеки ден имала разправи с него като му правила известни забележки. Той обаче си правил своите добрини. Когато искал да направи някое добро, слагал маска. Направи го и като се отдаличи, хвърля маската си. Това било негов навик. Искал никой да не знае, кога прави добро. Един ден вижда на улицата, че жена му язди кон. Но пада от коня и си изчупва крака. Слага маската набързо, дава първа помощ на жена си, завежда я в клиниката, да ѝ привържат крака и се отдалечава. Занасят я вкъщи. Връща се вечерта мъжът и тя го посреща с думите. Видях днес един благороден човек. Не е като тебе поплювко. Думата поплювко. Не е толкова красива, бих ви казал английската дума, но ще я заместя с тази. Е, казвай той, какво има? Кръка си щупих, но намери се един лекар, благороден човек, отлична душа, той ми помогна, ала не можах да запомня лицето му. Та или радвам се, че има такива хора. Радваш се, радваш, но и ти като него трябва да бъдеш, от теб страдам толкова години, ти направи моя живот нещастен. Това са нашите съвременни разбирания. Онзи, който ти е направил доброто, е Белмон Морис, само че той, като прави добро, носи маска, а всички съвременни християни в Америка. В Англия и тук, в България, като правят добро, са без маски. Като дойди при мен някой такъв, аз трябва да си наложа голямо търпение, а той започва. Баба му, майка му, баща му, сестра му това направили, онова направили, ще огости света само с добро. Всички християни казват. А ние, християните от тази култура, мислим като християните в Америка, като хугенотите. Ние сме учени, културни хора, изучаваме математика, астрономия, знаем какво става по небето. Бог казва — добре, поставете тия благочестиви хора на новата култура на един изпит. И сега... Беше първият изпит. Видяхме културата на съвременните християни във време на война. Ще кажете ‒ е, това беше за онези, които са на бойното поле ‒ не, не, всички бяхме на бойното поле, всички сме отговорни. Мислите ли, че при сегашното състояние, в което се намираме, невидимият свят, онези напреднали наши братя. Могат да ни открият някои по-велики тайни, могат да ни открият, но в света ще има по-големи нещастия. Аз бих желал да се срещнат с хората на новата култура — тъй са наречените в обикновен смисъл на думата, но аз ги наричам братя на човечеството или синове Божии. Не, понеже обвиниха Христа. Че се наричал син Божий, то по-точно хората на новата култура бих нарекал синове на любовта. Аз обичам тази дума, обичам да се срещам с синовете на любовта, не разбирам любов в обикновения смисъл, а сега седне някой брат или сестра да ми прави забележки за моите отношения към него. Мислите ли, че не знае, какви трябва да бъдат моите отношения? Някой казва — ама вие не се обърнахте към мен, както трябва. Е, мислите ли, че не зная това? Аз по-добре зная, няма акт в моя живот, който да не съзнавам. Някой казва — ама ти не видя. Не, не, аз зная, но мълча. И ако мълча, има защо. Друга философия има вътре в живота. И няма защо да ставам добър за вас. И до тогава, докато вие мислите малко зле за мен, аз съм добре. Но започнете ли да мислите, че съм добър? Казвам ви, на фалиране съм. Аз признавам в света само един добър и благ. Той. Е Бог на любовта. Унези, които са извън материята, всички са съвършени, но унези, които са облечени в материя, неизбежно е за тях да носят един товар. Защо? Приятно им е. Всичко, каквото чух от отца си, казва Христос, явих ви го. Сега... Искам да ви обърна внимание на следното. Вие искате вашият живот да се измени. Трябва да се измени и ще се измени. Не само това, но ще се измени и във вашите желания и мисли. Питам сега, каква искате да бъде следващата фаза на това изменение, нагоре или надолу? Изпитвали ли сте у нас дълбока мисъл в себе си, да чувствате в душата си, че имате подкрепата на Бога? Чувствали ли сте в действителност подкрепата на любовта? Това е едно мистично преживяване отвътре, сякаш си в съгласие с целия свят и с всичките велики мисли, нагоре и надолу. Едновременно присъстваш и на небето, и на земята. Чувствали ли сте такова състояние? Виждали ли сте, какъв е смисълът тогава? Сега, щом дойде любовта на земята, ние ще можем да имаме известни, определени движения. Разказва ми мой приятел, преди няколко дни. Видях един много приятен, много красив жест. Какво означава той? Какъв е той жест? Вървя си аз по пътя и гледам. Една млада мома върви пред мен, много спретната. Изведнъж си сложи пръста на устата и хоп, обърна се на другата страна и си тръгна. Първо отиваше в една посока. А после се обърна в друга. Какво искаше да кажеш с този жест? Тя говореше на него — когато ще казваш нещо, служи ключа на любовта на устата си. Искаш да кажеш нещо лошо — Служи първия пръст на устата си, Служи ключа на любовта. Закамваш се някому — аз ще му кажа. Ще му докажа, че не съм прост човек, завършил съм два-три факултета, заможен търговец съм, и в мен има достоинство, а той да ме обижда. И ще започнеш да му доказваш. Не, служи на устата си ключа, на любовта. Ако някой има право да говори, това е Господ. Говорил ли е той досега? Много пъти е говорил, хиляди пъти е говорил. Знаете ли, какъв е характерът на Бога? Едно време Господ слязал на земята и, като вървял по камъните, настъпил една мравка, а тя се обърнала и го охапала. Той спрял, помилвал я и казал, — понеже те настъпих. Сега ще те направя една хубава мума и ще бъдеш свободна от всички страдания. Минавал после покрай едно цветенце и, докато искал да помогне на някого, стъпил върху цветенцето и го щупил. Чул една въздишка. — Ти защо не внимаваш? Отиде моят живот. Навел се Господ, помилвал го. Хубаво ще те направя един много хубав момък и ще те оженя за онази хубава мума. Така е, когато той слиза. Ще кажете, това е от хиляда и една нощи. Не, това са факти от космоса, но трябва да се отворят нашите очи, да видим тази велика истина, която прониква на навсякъде. Трябва да имаме доблестен характер. Земята и небето ще преминат, казва се, но думите на любовта няма да преминат. Всичко ще премине, но божествената любов и всичко онова, което е внесено в нашите тела, в нашите сърца, в нашите умове, в нашите души и духове, ще остане за хиляди векове. Това е единственото нещо, което ще остане за унази вечност, ще остане и ще ни придружава. И тогава, когато влезем в небето, с какво ще се похвалим? Ще кажете — аз съм чист, аз съм праведен. Ще ти каже Господ, о нези растения, които ти е стъпка, които разруши. Спряли се да ги повдигнеш, поправиш и полееш с малко водица на онези животни, които нарани, спряли се да превържиш раните пред всички онези сърца, които нарани, спряли се да поправиш своите грешки пред тях. А ние се спрем и казваме: Да имаме морал! Какъв морал? Като се легна вечер, трябва да се изправя пред Бога и да прекарам през ума си всички хора, с които съм се срещал през деня, да видя, сторил ли съм това, което трябваше да направя. Това е морал. Ние казваме, слава Богу, днес живях добре. Това не е морал, това не може да внесе унази красота. Нито в моя, нито във вашия дух. Така днес проповядват навсякъде, и в Индия, и в Америка, един обикновен морал. Не, душа се изисква. Душа. Нека богатият да си е богат, но богат по сърце. Нека ученият да си е учен, но с един просветен ум. Нека силният. Да си е силен, но неговата сила да е подквасена с любов, тази сила да бъде в защита на слабите. Всички ние трябва да подкрепеме слабите и немощните. Всяка една морална мисъл, всяко едно морално чувство у вас е слабо. Защо? Защото не е подкрепено от вашия вътрешен живот. Не говори за външния. Всяко божествено чувство, всяка благородна, божествена мисъл, която клони да погине, ще подкрепиш и ще й дадеш живот, в тази мисъл, в това чувство има живот, там един ден ще влезе да живее, един ангел, в това днес слабо чувство. Утре ще влезе да живее един херовим. Това е една малка стаица, в която трябва да живеем. Следователно, ние с нашите мисли, с нашите чувства, с нашите действия създаваме материал, от който бъдещият свят може да живее. От тях той ще се създаде. Питам тогава, какво създаваме ние? Какви работи приготвят българите за градеж на своето здание в другия свят? Тия тухли, които евреите правеха в Египет, бяха направени от пръст и слама. ‒ Всичко, каквото чух от отца си, явих ви го. ‒ Какво? ‒ казва един от евангелистите ‒ Бог толкова толку свъзлюби света че изпрати своята жива любов, да внесе живот в мъртвите деца на земята. Сложете една линия и започнете новия живот в вас. Нека десет души от вас, не искам всички, нека се намерят десет души днес, които да започнат новия живот. Хайде, ако няма десет, трима души, нека да са. По-долу не снемам трима или десет души от цялото събрание, внесете тази велика мисъл във вашия живот и ще бъдете в състояние да обърнете колелото на цялата земя в друга посока. Сега някой може да ми възразят — това е тщеславие, не този божествен ключ. От осем години чака да го завърти някой. Тук, в София, електричеството има общи ключове, с които се пуска, но във всяка ваша стая има само един специален ключ. Следователно тези, които отварят общите ключове, ще дойдат ли във вашата стая да отворят ключа ви? Не, вие сами ще си го отворите. И ще видите, дали има светлина или не. Казвам ви, завъртете ключа на тази божествена любов. Колкото по-прост е животът, толкова е по-лек за изпълнение. Казва Христос, каквото чух от отца си, явих ви го. Единственото нещо, което действа вътре в душите ни, и можем да приложим скрито и онази разумна любов. Маска трябва да имаме на лицето си, и нека само онзи, който върши добро, и само нашият учител тайно знаят у нези велики постъпки — единствено така човек е силен. Свалиш ли своята маска, ти си престъпил един закон. И в природата ще настане сухота. Маска е потребна, както облаците отгоре, за да може тази влага да действа в нас, тъй трябва да направим, а за това, което говори светът отвън, да запушим ушите си. Всичко, каквото чух от отца си, явих ви го. — Е, — питам сега. Представете си, че Христос отвори вратата. Какво ще направите? Вие веднага запитвате. С какви дрехи ще влезе Христос? Всички ще станете да го посрещате, и ще има едно надпреварване, кой да му целуне ръката. Това е външната страна. А колко пъти Господ е хлопал на вашите сърца? Казвате, Господи! Не ме смущавай, сега не съм разположен, друг път. И после питате, дали е Христос или не е. Той казва, иди, еди коя си вдовица, има нужда. Вие казвате, дали Христос ми говори, не ме ли поставят на изпитание, но ако влезе сега Христос. Вие всички ще се изповървите да му целувате по 10 пъти ръка, и при това ще има скачане, радост. Не, не, това не е живот. Аз мога да накарам всички ви да скачате. Ако ви дам едно голямо угощение, ще скачате. Отишли десет ханъмки при един българин чурбаджия на гости. Той имал вино хардалия, но не могъл хубаво да го пресече и станало много силно. Хазяйката направила хубава млечна баница, каквато турците обичат, наляла хардалия вино, гостила ги добре, но всички се напили. Като се изпонапили, започнали да играят, фереджетата им взели да се мятат на една. На друга страна, всички скачат. Какво става? Хардалия, вино е това. Кой не е весел, като му паднат 100-200 хиляди лева? Е, скача, победил, но щом го победят, сваля уръжието. Не е така. Във вътрешното разбиране на живота има нещо дълбоко, което трябва да разберем. Сега съм уверен в едно нещо, нямам никакво съмнение в него. Всички вие разбирате истината, разбирате любовта, разбирате мъдростта, разбирате ги, но криете, маска носите и аз не мога да ви похваля, не мога да кажа, че сте добри. Докато сте в материята, дръжте си маски на лицето. Щом влезете в божествения свят, свалете маските. Всичко, каквото чух от отца си, казва Христос, явих ви го. Излезте една нощ навън и обърнете очите си към онова далечно пространство, към онези светли звезди — това е великото бъдеще, което ви очаква. Там са всички. У велики библиотеки, там е скрито великото знание, това са култури, култури, култури, това са същества иерархии. Всичко това ще пребродите, и като живеете по сто милиона години във всяка една слънчева система, а те са сто милиона слънчеви системи. В нашата вселена, в края на времето, един ден, като се срещнем, вие ще ми разкажете за всички онези екскурзии, които сте имали, и аз ще слушам всичко онова велико, което ще ми кажете с най-голямо внимание. Само тогава ще се разберем. Бог е любов, и любовта Носи живота в света. 9 декември 1923 година